Az utolsó boszorkány Helen Duncan volt az utolsó nő, akit Európában boszorkányság vágyával elítéltek. Lehet satszolni, mikor történt az eset. Nem, kedves játékos, Ő nem nyert. Logikusan gondolkodó, észre élő ember, ezért aztán szinte biztos, hogy fére a második világháború alatt Angliában esett meg az a bizonyos utolsó boszorkánypör, a 20. századi európai civilizáció és a felvilágosodott racionális gondolkodás nagyobb dicsőségére. Lássuk, miből lesz a cserebogár, azaz nézzük a hölgy előéletét. Állítólag már kislánykorában kiderült, hogy képes kapcsolatba lépni a halottakkal. És nem úgy, hogy kimegy a temetőbe virágot vinni a dét papisírjára, Képes kommunikálni velük, közvetíteni az élők és azon rejtélyes másik világ között. Ezzel természetesen nem állt egyedül. A XIX. század végi, XX. század elején Nagy-Britániában csak úgy hemzsegtek a spiritista látnokok, szellemidézők és hasonszörű széltolók. Nem véletlenül. Egy piacon csak azt az árucikket lehet elsózni, amire van kereslet. Akkor és ott volt erre kereslet. Csak mellesleg említem meg, ször Arthur Conan Doyle, a Sherlock Holmes regények szerzője, a deduktív logikával dolgozó mesterdetektív arhetipusának megteremtője is mélységesen hitt a szellemekben, maga is spiritiszta volt. Tehát Helen Duncan áruljára volt kereslet. Csak ugyan már gyermekkorában megmutatkozta különleges képességei, vagy csak maga állította magáról? Esetleg valami érdekes játékot játszott gyermekként, amiben a felnőttek belemagyarázták a szellemlátást, és ő kapott az alkalmon, hogy tovább játszon, és másokat is bevonjon a játékába. Ezt a XXI. századból visszatekintve a nyava se tudja eldönteni. Egy dolog bizonyos, mikor felnőtt, meglovagolva a spiritiszta hullámot, médiumként kezdett működni. Nem is eredménytelenül. Prímán megélt képességeiből, rendszeresen szeánszokat tartott. Felderíthetetlen, hogy mennyi bevétel rendelkezett pontosan, akkoriban még nem dúlt a számlaadás divatja, különösen nem a világnak azon a tér felén. Soha Sohasem fordult elő, mikor valakinek elhunyt rokonát idézte meg, az adóhivatal egy alkalmazottja ellenőrzése alatt vette volna át a hálapénzt. Természetesen vele kapcsolatban is felmerült, akárcsak a többi közismert és kevéssé ismert médiummal kapcsolatban, hogy csaló, a megjelenő szellemek vattából, papírból készült bábok, hogy nyoma sincs a környezetében ektoplazma túltengésnek. Akármi is az az ektoplazma. Egy alkalommal még el is ítélték csalásért. Tehát, ha úgy vesszük, neki hivatalos papírja volt arról, hogy csaló. Azonban ez az angol királyi törvényszék által kikiáltott, százszázalékosan hiteles és hivatalos okirat sem védte meg attól, ami bekövetkezett. Egyik ügyfele, egy hölgy arra kérte, hogy mondja el, hogy mi történt a fiával. 1941-et írtunk akkor. A fiú a Bahram nevű a második világháborúban korszenőnek számító hadihajón szolgált. Boszorkányunk, bár én továbbra is inkább spiritisztának nevezném, megidézte a fiú szellemét, aki elmondta, hogy már hetekkel ezelőtt meghalt, mert a németek elsüllyesztették a hajóját. Ez 1941-ben igazán nem ment ritkaságszámba. Kanaris tenger nagy farkas falkái a német tenger alatt járók ekkor aratták sorozatos győzelmeiket az Atlanti óceánon. Az Egyesült Államokból érkező hadi utánpótlási vonalat csak nem sikerült elvágniuk torpedóikkal. Egyetlen kereskedelmi vagy hadihajó sem lehetett biztonságban az átkelés ideje alatt. Hitler totális háborúja a tengereken is tombolt. Az érdekes a dologban csak az, hogy a brit hadvezetés a rossz háborús hangulatra való tekintettel igyekezett eltitkolni a Bahram katasztrófáját, hogy az egyik legmodernebb hajójuk is oda veszett. Ezért a hajó nem szerepelt semmilyen hivatalos veszteséglistán. Elvileg a médium nem tudhatott a sorsáról semmit. Mégis az aggódó anya kérdésére határozottan állította, hogy a fiú halott. Mikor aztán kitudódott, hogy a Bachram valóban elsüllyedt, a sajtó alaposan felkapta az esetet. Némi rossz májusággal jegyzem csak meg, Sanda szerint Helennek ebben nem kis része lehetett. Elvégre az iparban igazán jól jött neki egy ekkora reklám, hogy micsoda látnok is ő. És azután már minden úgy pörgött, mint a középkorban a szerencsétlen javasasszonyok körül, akik fűnek-fának elbüszkélkedtek a gyógyításaikkal. Valakik, akiknek az érdekeibe ütközött tevékenységük, felfigyeltek rájuk. Helen esetében ez a valaki a titkos szolgálat volt, akik a mindenkori titkosszolgálati reflex alapján rögtön ellenséget szimatoltak. Mert honnan tudhatott a nő a hajó katasztrofájáról? Csak is a németektől. Tehát német kém. Olyan egyszerű logikai sor ez, amilyen csak egy korlátolt, titokzatos szolga fejében összeállhat. Az az apróság érdekes módon senkinek, sem a helének hozsannázó újságíróknak, sem a titokban szolgálóknak nem jutott eszébe, hogy a nő csak tippelt és beletrafált. Akkoriban az említett okok miatt igazán nem volt nagy ügy ráhibázni egy hajó lehetséges sorsára, de erre senki ügyet sem vetett. A kémkedés gyanújába keveredett hölgy minden lépését figyelték, a szeánszain rendszeresen részt vettek beépített ügynökök is. A krach akkor ütött be, mikor a szövetséges hadvezetés a normandiai partra szállást tervezte. A háborús hisztériának azon a fokán még azt a kockázatot sem merték vállalni, hogy a nő esetleg kifecseg valamit a készülő hadműveletről. Minden áron megoldást kellett találni az elhallgattatására. Stálin bátyó Szovjetuniójában adott lett volna a megoldást, ha a szovjeteknél egyáltalán működhettek volna spiritisták. Egy golyó a fejbe, és az alany bizonyosan nem fecseg ki államtitkokat. Az angolok azonban ennél némileg humánosabb megoldáshoz folyamodtak. Letartóztatás. De miért? Hiába figyelték minden lépését, semmi olyat nem találtak, amiért őrizetbe vehették volna. Semmi törvény elleneset nem sikerült rábizonyítani, pedig a fiúk igazán igyekeztek. Helen azonban már egyszer megütötte a bokáját, hát óvatos volt, akár a macska a forró kájha mellett. És itt lépett be a történetbe egy okos jogász. A nevét fedje a feledés jótékony homája. Mért adni azonban ne feledjük. Ha egy ilyen képességű embernek azt adják feladatul, találjon valami okot a médium letartóztatására, ő találni fog. Valójában nem is lehetett túl nehéz dolga. Angliában akkoriban még több évszázados törvények is érvényben voltak, csak ezek között kellett kutakodnia kicsit. És a kutatás a kívánt eredménnyel zárult. Egy 1735-ben kelt, de még hatályban lévő, a boszorkányságról szóló törvény alapján letartóztatták. A bíró sem volt rest. Bár már hosszú ideje nem ítéltek el senkit az említett törvény alapján, kegyesen, nem mágiára, hanem kilenc hónapi elzárásra ítélte helent. A fegyház vastag falai mögött pedig fecseghetett, amit csak akart az zacskó ragasztás közben. Hm, kell -e ehhez valamit hozzátenni? A séma a középkori és a legújabbkori boszorkánypörben ugyanaz. Valakinek valamiért zavarja a köreit a megvádolt személy, hát iktassuk ki. Az évszázadok múlásával csak annyit fejlődött a világ, hogy a XX. században már nem a végleges kiiktatást választották. De ez is csak helyhez kötve igaz. A világ másik részein a náci Németországban, vagy a már említett Szovjetunióban, azaz a fejlett, modern diktatúrákban nem úszta volna meg ennyivel.